7 juli 2022. En 22-årig kille ska precis gå ut ur en butik i Biskopsgården i Göteborg när han möter en person med vapen och skjuts ihjäl. Det ska visa sig att det är ytterligare ett mord i den långa konflikten mellan södra och norra Biskop. p Krim, den här veckan om mordet på Länsmanstorget och konflikten som aldrig tar slut. Jag heter Mariella Quintana Melin. Och jag heter Linus Lindahl. Hej och välkomna till Petri Krim. Under förra året sköts 63 personer i äl i Sverige. Aldrig någonsin tidigare har så många skjutits till döds här. De allra flesta skjutningarna handlar ju om konflikter mellan kriminella gäng och ofta är de här morden svåruträdda bland annat eftersom varken vittnen eller misstänkta brukar vilja berätta om det som hänt eller vad de vet. I veckan kom en dom efter skjutningen i somras på Länsmanstorget i Biskopsgården i Göteborg då en 22-åring sköts ihjäl mitt på eftermiddagen framför vittnen. Och det har varit en ovanlig rättegång kan man säga där de åtalade pratat mycket och till viss del också erkänt. Mordet är en del av en lång konflikt som pågått i tio år med minst 23 döda och som vi ju har pratat om flera gånger här i p Den mellan gäng från norra och södra biskopsgården. Men det har faktiskt varit färre mord i den här konflikten än de senaste åren. Och det på Länsmanstorget det var det enda under 2022. Han som mördades i somras, som vi kommer kalla Hamid, ska ha varit högre upp i hierarkin i norra biskopsgården. Och de som nu varit misstänkta för inblandning i mordet och som det varit rättegång för, fyra killar och en tjej, de kopplas till södra biskopsgården. Och igår kom domen mot dem. Ja, vi återkommer om vilka straff det blev. För det har varit en intressant rättegång med helomvändningar. Och så kommer vi också berätta hur de inblandade hänger ihop med polismordet som skedde i Biskopsgården sommaren 2021. Men först... 7 juli 2022, strax före halv fyra på eftermiddagen. Den 22-åriga killen som vi kallar Hamid har varit med en kompis på ett gym vid Länsmanstorget i Göteborg. Han har precis tecknat ett medlemskap där. Samtidigt har två mopeder och en bil rört sig mot Länsmanstorget. Hamid går vidare mot Ika med sin vän och bredvid Ica ligger en spelbutik. Samtidigt ute på torget så rör sig två svartklädda killar. En sitter på en moped och tittar in i butiker. Plötsligt ropar han till den andra svartklädda. Och när Hamid iklädd sin gröna tröja och sina mörka jeans med den svarta träningsbägen över axeln går ut genom spelbutiken i ica 3 möter han en av de svartklädda killarna som är beväpnad. Hamid försöker övermanna den svartklädda personen men blir skjuten med en modifierad tårgaspistol. Han springer tillbaka in i spelbutiken där han faller ihop framför sin vän. Vännen drar honom in mot Ica och skriker att någon måste ringa ambulans. Allt fångas på övervakningsfilmer och Hamid dör senare av skadorna. De svartklädda personerna ute på torget drar snabbt därifrån. Och så här beskriver åklagaren Maria Torell vad de gjorde där på torget. Ja, men då är det, ju, det är ju en person som är skitt, håller i vapnet. Ytterligare en person är på brottsplatsen, åker fram först, rekognoserar, lockar fram brottsoffret, meddelar var brottsoffret befinner sig någonstans. 40 minuter efter skottlossningen går två killar och en tjej in tillsammans på en annan spelbutik. Det är de tre personer som polisen menar satt i bilen som färdades mot Länsmanstorget någon timme tidigare. De tittar i en telefon och tjejen gör sig en segertecken med båda händerna. Det här fångas på övervakningsfilm och polisens teori är att hon då får veta att Hamid mördats. Men det är något som tjejens advokat Anders Lindstrand tillbakavisar. Enligt honom brukar hon göra den här segergesten i olika sammanhang. Vi har ju visat i tingsrätten en mängd foton eh, annat från det att hon var ett litet barn egentligen bara. Hon kan gå in i en för och titta på ett par skor och så, så, så, så tittar hon så gör hon en, en, en sån här sak. Och att gesten skulle gjorts i samband med en push-notis eller att hon fått veta om mordet på ett annat sätt menar han inte stämmer. Åklagaren ville ju alla se det på det sättet. Men, men, men det är ju att det har varit så. Att det har något samband eller behöver vara något samband. Och det var inget samband heller. Daniel Jonsson är kommunpolis på hissingen i Göteborg där Biskopsgården är ett av områdena som han jobbar med sedan flera år tillbaks. Och så här minns han den där eftermiddagen i juli när mordet skedde. Jag går i tjänst så fort jag får höra en sån här sak, i, inte minst i tanken men även i, i med, med telefonen om man är ju hemma. Att man börjar dra igång den typen av samverkan som jag då jobbar mycket med i min roll. Det var min, min första roll där i sånt här skede. Eftersom Länsmanstorget ligger i just norra biskopsgården och det under de senaste tio åren varit en blodig konflikt mellan två gäng här så förstår polisen snabbt vad de ska söka efter gärningspersonerna. En annan polis som tilldelas rollen som platschef i jakt på gärningsmännen skriver senare i ett PM att så fort han får veta vem den skjutna är så riktar han in sig på nätverket i södra biskopsgården och förbereder husransakningar i deras bostäder. Och snabbt efteråt träffar en polispatrull på två personer från det gänget i närheten. De stämmer också in på det signalement som polisen fått från vittnen. Och de grips 51 minuter efter skjutningen. Och det är de två som man på övervakningsfilmer kan se röra sig svartklädda på torget innan skjutningen. De bär också samma kläder som de man tidigare sett varit på väg ditåt på mopeder. Och på filmerna kan man också se den ena skjuta. Den andra mopeden som vittnen sett den hittas också snabbt och den ägs av ytterligare en person som tillhör södra biskop. Han grips också bara timmar efter mordet. På natten förhörs också tjejen som har sett göra segertecken på övervakningsfilmer. Polisen uppfattar henne som glad men orolig för hur hennes föräldrar ska reagera när hon inte kommer hem i tid. För det ska ju visa att den här tjejen inte har varit på jobbet trots att hon alltså har arbetskläder på sig. Till polisen berättar hon att hon brukar säga att hon ska till jobbet till föräldrarna när hon egentligen ska träffa sin pojkvän som pekas ut att vara i ledarskiktet i Södra Biskop. Föräldrarna gillar alltså inte att hon umgås med honom. Både hon och hennes pojkvän grips en dryg månad senare misstänkta för medhjälp till mord. Och när tjejen får höra det i förhör säger hon, citat, jag har inte varit med något. Det är min inställning. Jag har ingenting, absolut, absolut ingenting med det här att göra. Jag dödar inte ens en jävla spindel. Slutsitat. Åklagaren Maria Torell menar att övervakningsfilmen har varit avgörande- för att det ens har blivit åtal och rättegång. Något som är ovanligt vid mord i gängmiljöer. Eh, dels då att polisen var så väldigt snabba med att få kontroll- över eh, många av de misstänkta- Eh, säkra dem eh, och säkra de tekniska spåren. Eh, sen då också de här kamerorna eh, som ju gör att man kan se eh, vad eh, respektive person gör. Annars är det ju svårt att sluta sig till vad det är som händer på brottsplatsen- när, eh, offret avlidde. Och vi ska återkomma till rättegången senare. Men först, det här mordet är ju bara ett av många som skett i biskopsgården de senaste åren. Vad handlar det egentligen den här konflikten om? Han är alltid med mig. Jag känner honom hela tiden. Jag, jag ser honom inne i mig. Man kan inte förklara den känslan. Han lever genom oss hela tiden. Så länge vi pratar om honom, så länge vi tänker på honom, han lever. Det här är Miroslav Petrovic. Den 18 mars 2015 skulle hans 20-årige son Peter se åttondelsfinalen i Champions League- mellan Manchester City och Barcelona på vårkrog och bar på Vårväderstorget i Biskopsgården- vid tio på kvällen går Petar ut från krogen för att möta en vän. Och då attackerar tre personer i dödskallemasker masker restaurangen. I P1-dokumentärserien Smuggelsverige berättar Peters föräldrar för frilansjournalisten Karvan Faraj om det som hände. Och vi har fått tillstånd av föräldrarna att använda det. När en av gärningsmännen är på väg från krogen så vänder han plötsligt om och går tillbaka. Han var på väg bort därifrån. Men han sprang tillbaka och sköt honom. Så det var ren avrättning. I mina ögon. Från två meter han skjutit honom. Peter och en till person dör. Åtta skadas. Sju personer från norra biskopsgården har dömts av hovrätten för medhjälp till mord och medhjälp till mordförsök. Men ingen dömdes för själva morden. Enligt polisens utredning hade inte Peter någon koppling alls till kriminalitet- men han blev en av de 23 personer som dött i den över tio år långa konflikten mellan gängen i norra och södra biskopsgården, visar p ett dokumentär Enligt polisen kan 139 skjutningar mellan 2011 fram till september 2022 kopplas till konflikten. En konflikt som påverkar alla i området. Som sagt, jag har en speciell minne från alla killarna som, som har blivit mördade och de som har skjutit på dem och det man undrar och ibland och frågar jag mig själv hur i hela namn kunde detta hända? Varifrån fick det här? Hur kunde det utvecklas på det här sättet? Hur kan en kille som, som har levt tillsammans med dem skulle gå och, och, och mörda en annan? Det, det, det är något som är väldigt svårt att begripa. Ektor Valeria är en välkänd profil i Biskopsgården där han varit aktiv på olika sätt i nästan 30 år. Och sen 14 år tillbaka är han fotbollstränare i Solväders FC. En förening som blivit mer än ett fotbollslag, som en familj, säger Ektor. Han känner alla i området och har tränat personer på båda sidor i gängkonflikten. Jag känner alla. Det finns inte en länder som du inte känner, och de vet vem jag är och, och det. Är så att, nej, jag, jag har varit nära dem, väldigt nrapa, och jag har försökt också hjälpa dem på, på det sätt jag har kunnat. Ja, klubben är som öppet öppet för alla. Det vill säga, jag har inte känt det problematiken som massmedia får fram hela tiden med att det är uppdelat i stadsdelen på det sättet. Jag tror att det var någonting som polisen kom för att kunna visa på var någotans problemen fanns. Men i själva fotbollen, jag har ungarna från hela visco Uh, och det har aldrig varit konflikt det har, det har aldrig varit att de hade slagit med varandra på plan eller, eller utan alla hade spelat fotboll Så vad var det då egentligen som startade konflikten mellan norra och södra biskopsgården det är lite oklart men en av förklaringarna sägs vara ett svartsjukedrama polisen Daniel Jonsson Den har ju pågått i lite direkt tio år nu uh, och den startade egentligen med att man åren dessförinnan då så har man hotar man varandra och man kanske skjuter varandra i benet och kör de här varningsdelarna mer medan man går över en gräns här och tar helt enkelt ihjäl varandra och sen dess har man helt enkelt inte återgått utan det har fortsatt att vara mod på mod med vissa lugnare delar genom de här åren som har det har till och med varit åratal ibland eller årsvis när det har varit lugnare tider i konflikten men den har levt på och framförallt i de yngsta åldrarna där den kulturen har skapats väldigt tidigt- att man pratar om norra och södra. Som i så många andra gängkonflikter- spelar såklart narkotikamarknaden en stor roll även här. Men det är inte enbart det som lett till de 23 morden- säger Daniel Jonsson. Narkotikans roll är ju central för, för grupperingen- för att få snabba pengar. Det är ju det som ofta lockar de här, framförallt yngre pojkarna, in i det här. För att du kan få en femhund, du kan få en tusenapp, bara det går och fixa det där lite snabbt. Så att är central i i själva kriminaliteten. Men däremot ser vi inte att morden alltid är kopplade till att jag vill ta över en narkotikamarknad. Eller liknande som man lätt kan tro utifrån andra konflikter runt om i världen. Hur det har funnits att man vill ta över en marknad. Utan det är snarare hämnden och stiga i egna leden som har varit det drivande i det här. Daniel Jonsson och hans poliskollegor försöker ha kontakt med personer som de tror kan ha den här typen av hämndbegär. Som han nämnde att flera av morden kan bero på. Som till exempel efter mordet på en 16-årig kille i mars 2020 på en skolgård i norra Biskopsgården. Flera personer grips men ingen döms för själva mordet. Polisen misstänker att 16-åringens stora bror vill hämnas på dem som han tror har med mordet att göra. Och enligt polisen är brodern en av frontfigurerna inom norra Biskopsgården. Daniel Jonsson och hans kollegor försöker att fånga upp brodern innan han hämnas. Hämndbegäret hos den här Storebroden kände vi ju hela tiden. att Det fanns ju där hela tiden och vi jobbade väldigt hårt med att svalna den känslan hos den här individen. Både med enskilda samtal och med andra enheter som hjälpte till med, med, med rätt åtgärder. Men i januari 2022 går Storebroden och två andra personer till attack mot en kille. De sparkar, slår och hugger honom med kniv i bröstet. Trots svåra skador så klarar sig killen. Och det ska visa sig att han troligen inte var måltavlan. Sommaren 2022 dömde Storebroden för mordförsök till 12 års fängelse av hovrätten. Och det här tar hårt på Daniel Jonsson. Tyvärr lyckades vi inte utan eh, han gick ju det här mordförsöket då eh, nere i Södra. Eh, på en person som han sannolikt trodde var någon annan men eh, så, eh, så blev det. Så där och då och varje i de här situationerna så känner man i som polis att man har misslyckats- så fort det sker en skjutning i ett målförsök, då har vi liksom misslyckats med våra förebyggande åtgärder. och Då måste det andra ta vid, då såklart, utredningsbiten och se till att vi får någon dömd för det här brottet. Såklart. Men i grunden så är det en misslyckande. Men i maj 2020 så skjuts det igen. Den här gången i en annan del av Göteborg, i Gamlestaden. Då skjuts en av ledarna från Södra Biskop med nio skott- när han är på väg på en födelsedagsfest. Enligt polisen handlar det här mordet om en konflikt inom Södra Biskop. Och det är också grovt kriminella personer från Södra- som sen åker in på långa fängelsestraff. Och det märks i Biskopsgården, tycker Daniel Jonsson. Det är fler aktörer som gör skillnad i området som jobbar med samverkan och förebyggande effekter. Vi har fler aktörer eller fler som bor i området som också pratar med polisen och delar oss information. Vi har en bättre lägesbild idag och vi har också färre skjutningar. Den, den goda prognosen fortsätter. Om man ser det till ett antal år tillbaka och ser det på ett ingediam så ser man tydligt att det går neråt. Konflikten i biskopsgården har nu hållit på så länge att polisen menar att de som nu är inblandade inte ens kommer ihåg varför den startade. Och man pratar om att den pågått i tre generationer, att det började med 80-talister, fortsatte med 90-talister och att det nu är folk födda på 00-talet. Och våldsanvändningen har alltså blivit ett sätt för de yngre att ta sig uppåt i hierarkin. Men Daniel Jonsson understryker att man måste komma ihåg att det bara är ett fåtal av alla de som bor i biskopsgården som håller på med kriminalitet. Vi har gjort alla försök vi kan, och, och, men alla nappar inte. Och det måste vi ha med oss. Samtidigt måste vi tänka andra, på andra sättet också för att se det med lite mer ljust. De allra flesta begår inte de här brotten utan det är en bråkdel som är, som är de som vi överhuvudtaget behöver kartlägga in i det här. Vi pratar 150 individer just nu på, i Biskopsgården på 30 000 invånare. Och man snabbt i så är det under 0,5 procent av de som bor där. Och då är dessutom ganska många inlåsta. Så att det är väldigt liten människor som begår de här brotten och skapar den här otryggheten. Och om man med sig det in när man jobbar med det här över tid så tror jag att man kan liksom orka med det över längre tid och jobba med de här frågorna. Och det är just samarbetet med andra som Daniel Jonsson ser som en nyckel till att det har blivit lugnare. Vi behöver ha hjälp av andra aktörer som har andra uppgifter i samhället och förebygga saker. Det är en del. Den andra delen är vår egen del såklart att vi har jobbat mot rätt individer- och på rätt platser över lång tid och varit tålmodiga i det vi har liksom inte backat undan utan våran lägesbild har varit att finnas nära medborgaren vara på de platserna för att störa ut och göra det svårt att vara kriminell och det kan tyckas enkelt men det är det inte alltid för det, är, det är inte alltid jätteroligt att stå på det där torget dag in och dag ut som områdespolis och, och känna att man gör den här skillnaden som vi faktiskt märker nu efter flera år att, att det är en stor del av det det, så är det och det försöker vi förmedla till våra poliser också som gör det här outrättliga jobbet. Fotbollstränaren Ektor Valeria tycker att polisen gör ett bra jobb i området. Men de räcker inte till och de kan ju inte vara överallt hela tiden. Men att det har blivit lugnare i området, det håller han inte riktigt med om. Nej, för att man ser, man ser att det inte är lugn. Polisen försöker hela tiden se till att det blir lugn också. Jag förstår att de kan prata på det sättet, men bilden är lite annorlunda. Och även om flera av de gängkriminella åkt in på långa fängelsestraff så ser han hela tiden att det fylls på med nya personer. Självklart man ser på att, att det går ner i åldern, så du kan se på åtta- eller nioåringar som, som hjälper till att göra det jobbet som de äldre vill. Så vad gör han då när han ser något sånt här? Nej, vi, vi försöker vara med så mycket som möjligt med dem och prata med dem om, om det som händer. Jag tränar med ungarna här. Vi, vi ett, till exempel det finns en skall i Viskoborren som vi inte kan använda. Vi, vi måste åka från Viskoborren till eh, Lundbystrand för att träna eh, få gånger i, i, i, i veckan på, på vintertid. Och då passar jag på att jag har tagit mina unga hit till Sveriges Radio för att visa dem vad det finns och till olika scenspark överallt för att se till att, att de blir intresserade något annat än att efter träning gå och, och, och ställa sig på, på, på torget eller nånting så. Det är det lilla som jag kan göra. Precis som Daniel Jonsson ser Ektor Valerje att det behövs samarbete mellan olika föreningar och myndigheter i området. Eftersom han själv har jobbat så länge i Biskopsgården och känner alla så har han fått mycket respekt. Och Hur har han lyckats med det då? Ja, jag tror att det är att, att ha hjärtan på rätt ställe och göra det ungarna behöver på sin fritid. Det är inte något nytt som jag kan hitta på eller utan det är att hjärtan är med. Man bryr sig om det som händer. Man försöker påverka på det som man kan. Ektor Valeria träffar ju barn och unga från hela Biskopsgården. Inom fotbollen fokuserar man på det man ska göra där, att spela fotboll. Och konflikterna lämnar man utanför planen, säger rektor. Det är väldigt få timmar vi är tillsammans. Så det är inte, det är inte tillräckligt mycket. Man behöver mer kontakt. Vi skulle behöva till exempel i klubben ha en lokal där ungarna kan komma och, och, och prata om olika saker. Föräldrarna kan mötas och så. Men det finns inte sådana förutsättningar för, för oss i området för att kunna göra det lilla äktra. Vi har i, i, i klubben... Väldigt många ungdomar som har läst på Chalmers, några som har läst till socionom. Jag har några som är blivande läkare, ekonomer. Det vill säga vi, vi har en stort antal personer som skulle kunna vidra väldigt mycket i området. Men problemet är att de tillåt inte komma in i det. Varje gång det, det startat något nytt i då kommer folk utifrån för att genomföra detta. Och de förebilder som vi hade skapat, de kommer i andra hand. För utan fysiska mötesplatser behövs det också förebilder. Och politiker och myndigheter måste lära sig att ta tillvara på de som finns i området, tycker Hector Valeria. För att dessa förebilder ska kunna komma till skolorna i området och berätta. Till exempel att du, jag är blivande läkare, jag har läst på eller jag är blivande ekonom och jag har läst på Landamera skolan. Det finns inte den kopplingen och, det, och jag tycker att det är så himla sjukt att man inte kan ta på det. Varför ska jag vara en sån bra förebild? Bara jag. När det finns en mängd andra ungdomar som vi skulle kunna vara för förebild. Som skulle kunna skapa en helt annan aktivitet, en helt annan samhälle. De skulle vi dröva med väldigt mycket. Och det här med att vara en förebild för områdets unga. Det är något som 20 årige Petar som sjös i döds utanför vår krog och bar 2015 drömde om. Berättar hans mamma i p dokumentär Hans stora dröm var att bli någon och visa andra att man kan... Om man vill. Han ville komma tillbaka efter sina planerade studier som skulle vara i England. Och komma ner just där på torget och träffa vänner och visa att man kan ta sig härifrån. Det har nu gått nästan åtta år sedan Petar mördades. Jag saknar mest att röra vid honom och känna hans kropp. Så alltså jag känner honom så här, andligt känner jag honom inne i mig. Men det är det som är skulle vilja krama honom. Ibland jag kan föreställa mig hur jag kan krama om honom. Mm. Till och med kan känna hans doft fortfarande. Och det är jag så glad för, för jag vill aldrig glömma. Men att röra vid honom, det saknar vi verkligen. Kommunpolisen Daniel Jonsson tycker alltså att det har blivit lite lugnare i Biskopsgården. Att det skulle ske ett mord mitt på eftermiddagen, mitt på Länsmanstorget i juli 2022. Vad inget han kunde se framför sig. När mordet skedde så var det lite så att jag blev tagen lite på sängen av att det faktiskt kom så hastigt. Det fanns en konfliktkänsla i området såklart och det har det funnits över, över tid. Men att det skulle gå så... Att det gick hela vägen till ett mord så vid den tidpunkten, det var, då blev jag lite förvånad. Både offret och de misstänkta känner Daniel Jonsson till sen tidigare. Det finns en bakomliggande konflikt och det är ju den historiskt långdragna konflikten i Biskopsgården mellan nätverket eller grupperingen i södra och nätverket och grupperingen i norra Biskopsgården som genom åren har hämnats på varandra och haft hjälp varandra. Och i väldigt många fall så har det handlat om en hämnd. För någon hem som man längre inte har koll på. Individen som utför det har inte koll på. det handlar om att bara ta någon av dagar. Väldigt ofta också för att själv stiga i egna ledet. Den mördade 22-åringen Hamid. En av alla de som Hector Valeria varit fotbollstränare för när han var yngre. Han sysslar lite med fotboll också. Han var med, med mig för kanske 8-9 år sedan. spelade han fotboll några gånger med mig. Jag känner honom väldigt, väldigt väl. Nej, han var en lugn det är det att det, när de kommer till träningen, det är en helt annan atmosfär. Och sen vad som hände vid sida om. Det som hände på, på fältstiden när vi är inte där, då, då, då har jag inte, ingen koll alls på. Vilka de möter, vilka, vilka, vilka de pratar med, vad de gör. Det, det är så många timmar. Daniel Jonsson hade också träffat på honom tidigare. Han är, fanns ju med i den så kallade cylindermodellen som, som polisen har där vi kategoriserar in personer som påverkar kriminaliteten i ett område på ett visst sätt. Cylindermodellen är en modell som polisen använder sig av när de kartlägger kriminella nätverk. Och i den här cylindern så finns olika nivåer beroende på var i hierarkin personerna befinner sig. Och för att förstå var Hamid befann sig i den här hierarkin använder Daniel Jonsson cylindern för att förklara Hans roll var ju ska vi säga strax under de absolut ledande personerna Så att han hade en, vi bokstaverar ju de här, A, B, C, D För att göra det enkelt då, att förstå Så är han en B-aktör, en, en person som agerar och utför De här kriminella handlingarna Exempelvis genomför skjutningar eller och liknande, Se till att det hålls igång den typen av verksamhet som som de här kriminella ekoperingarna sysslar med i första hand. Då. Hamid var tidigare känd av polisen som en av de som tillhör norra Biskopsgården- och alltså på den näst högsta nivån i hierarkin enligt Daniel Jonsson- Hamid var dömd för bland annat narkotikabrott och brott mot knivlagen och hade nyligen släppts ur fängelset i förtid. Villkoret var att han inte skulle hänga i bland annat Biskopsgården eller vid Länsmanstorget. Polisen och frivården hade gett honom ett så kallat vistelseförbud eftersom det helt enkelt var för farligt för honom att vara på de här platserna. Hamids flickvän berättade i förhör att tiden i fängelse verkar ha gjort honom gott. Att han hade en annan syn på vad som var viktigt i livet när han kom ut. Och enligt henne ville han ta tag i sitt liv, ta körkort och flytta från biskopsgården. Vi har varit i kontakt med Hamids familj genom deras målsägande beträde. Och de har tackat nej till att medverka i det här avsnittet. Åklagaren Maria Torell tror inte att det var specifikt Hamid som skulle mördas den här dagen. Någon i norra biskopsgården, jag tror inte att det spelar någon roll vem inom nätverket norra biskopsgården som blev dödad. För det finns den här konflikten mellan norra och södra biskopsgården. Där de ska hämnas på varandra, döda varandra. Och då handlar det ju om att döda någon. Sen vem av alla som finns i nätverket. Det spelar nog ingen roll, det tror jag. Fyra killar och en tjej grips alltså snabbt misstänkta för inblandning i mordet. Och framförallt killarna är kända för Daniel Jonsson sedan tidigare. De tillhör södra biskopsgården och enligt Daniel Jonsson så har de stigit i hierarkin efter mordet i Gamlestaden 2020 då många ledagestalter dömdes till långa fängelsestraff. Och Daniel Jonsson har träffat på dem ofta i området. De tillhör det södra nätverket, den södra grupperingen. Och, och strax under där därmed kan man säga. Men i samband med att vi jobbade hårt mot rätt individer som har pratat om förut så fanns det inte något riktigt ledarskikt kvar när de var ute det här sista året. Då, utan De fick agera ledare själva. Och det är inte riktigt som på en arbetsplats i vanliga fall att man får gå bredvid och arbetsträna och lära sig rollen. Det handlar bara om att ta över någonting utan att lära sig. Och det har gått alltid hela vägen. Så att det, med det sagt då kan vi säga också att vi tjänar väldigt mycket på att eh, ta bort ledarskiktet. För de får inte alls samma krut, de här personerna, i sin ledarroll om de försöker ta vid, För de har inte samma strategiska förmåga. Och det är ingenting de bara kan eh, skapa över en natt heller. Polisen och åklagaren menar att de från södra Biskopsgården åkte till Länsmanstorget just för att mörda någon från rivaliserande norra. Men det håller inte advokaten David David med om. Han försvarar en av de två killarna från Södra Biskop som åtalats misstänkta för mord. Och så här förklarar han att hans klient var i norra Biskopsgården den där dagen. Det är ju ingen hemlighet att det har pågått en hel del saker på i Biskopsgården under många år. Och det här blev lite av ett att våga att provocera lite med att befinna sig hos på det här torget personer... Eh, som inte gillar honom är, eh, eller brukar uppehålla sig. Det har varit handlat lite mer om en katt och råtta, leka, provocera. Både den misstänkta skytten och David Bardavids klient beskrivs av polisen som längre ner i hierarkin i södra biskopsgänget. Och högre upp i hierarkin finns en annan 20-åring. Han beskrivs som en av ledarna. Han, hans dåvarande flickvän och ytterligare en 19-årig kille åtalades för medhjälp till mordet på Hamid. Det är de som körde bilen framför mopedna den här dagen. Och det var tjejen som sågs göra segertecknet på en övervakningsfilm. Så här berättar åklagaren Maria Torell om dem. Ja men De har ju eh, lämnat vägbeskrivningar och talat om hur de ska köra för att undvika kameror, främjat gärningen med råd och dåd på olika sätt. Tagit hand om mobiltelefon, lämnat ut maskering- men även om åklagaren Maria Torell säger att det hade kunnat vara vem som helst från norra biskop som hade kunnat mördas den där dagen så har de här åtalade personerna direkta kopplingar till Hamid. En av Hamids vänner har tidigare knivhuggit den nu åtalade ledaren i halsen på en spårvagn och döms för mordförsök. På spårvagnen var ledaren ståvarande flickvän och en av de andra nu misstänkta med. Södra ledaren hade enligt tingsrätten otrolig tur och att skadorna efter hugget som gick in 6 cm in i halsen- inte blev livshotande. Och en sommarkväll 2021 är det Hamids vän- som avlossar skotten i biskopsgården- som träffar en polis som dör av sina skador. Hamid träffade den här vännen under samma kväll- som mordet skedde. Polisen misstänkte då att vännen egentligen- var ute efter ledaren i södra biskop- som nu alltså misstänks för mordet i Länsmanstorget i somras- så här berättar polisen Daniel Jonsson om det som hände då. Skytten i fråga var ju ute efter att, att hitta sina antagonister, alltså den här personen som han hade knivhuggit. Det var ju han som han var ute efter i det här fallet. Det kunde vi konstatera i utredningen. Och det är klart att det är en, det är precis som jag berättade om i början här, att det är en hämnd på hämnd. Man vill ta livet av varandra av anledningen att ta livet av varandra. Inte att ta över någon marknad eller få pengar eller annat utan det handlar bara om det. Så där var det en tydlig hembegär. Sen blev ju utredningen aldrig klarlagt helt och hållet om den här mördaren såg att det var en polis han skötade inte. Det framgick aldrig och han talade själv aldrig om det heller. Så att det är fortfarande ett frågetecken kring det den frågan där. Det har alltså funnits en konflikt mellan Hamid och de åtalade från Södra Biskop tidigare. I januari 2023 börjar rättegången för mordet på Hamid. Det är en ovanlig rättegång. Det är många som pratar och den misstänkte skytten som först inte alls sagt mycket i förhören när han varit häktad och helt nekat till brott. Han erkänner under första rättegångsdagen att han avlossat skotten som dödade Hamid. Max Algren är hans advokat. Men... Han har också sagt att det här var en situation som han aldrig hade kunnat förutse. Att det var olyckliga omständigheter som ledde fram till det som hände. Och att han inte hade för avsikt att ta livet av målsäganden. Och därför så erkänner han grov misshandlad och grovsvalare till annat stöd. Skytten säger att han var där för en snabb knarkaffär. Att han hade med sig pistolen för sin egen säkerhet eftersom han skulle till andra gängets territorium, berättar Max Algren. Men att han inte hade planerat att döda någon. Så varför hade han då med sig en pistol? Min klient har ju förklarat det i sitt förhör. Han har ju medgivit att han är en person som, som säljer narkotika. Och att man eh, ibland är beväpnad när man säljer narkotika tog det inte höra till ovanligheterna. Som vi har hört tidigare så menar åklagaren Maria Torell att mordet var planerat, att de åkte dit för att döda någon från Norra Biskop. Men det finns inget som tyder på det överhuvudtaget, tycker Max Algren. Det är en ren slump att man stöter på Hamid där. Det, det var som så den här dagen att de personerna som har åtalats, som har rört sig helt öppet. De har rört sig i samma kläder. De har tankats, man har befunnit sig på torg, man har befunnit sig på platser där alla känner till att det, det, det råder videoövervakning. En av personerna som var på platsen hade till och med med sig två mobiltelefoner som var på. Dessutom är det i målet uträtt att Ingen av dem som var åtalade hade någon som helst aning om att målsägaren skulle befinna sig på Länsmanstorget den här dagen. Hade målsägaren varit på gymmet i tio minuter till eller avslutat sin gymsession tio minuter innan så hade de aldrig träffat på varandra. Advokaten David Bardavid försvarar den andra 20-åringen som åtalad för mord. Det är den andra killen som syns på mopeden på övervakningsfilmen från torget strax innan det skjuts. Han förnekar misstanken om själva mordet och David Bardavid håller med om att det inte finns något som tyder på att mordet var planerat. Min klient har eh, aldrig förnekat eh, något. Eh, egentligen det han har sagt är att jag inte varit med på ett mord- Dessutom så är det så att min klient har från första början var tydligt att han inte har vetat om att det har funnits med ett vapen i bilden. Att någon har haft med sig ett vapen. Och det är också därför han är väldigt nervös och vill gå därifrån med hänsyn till att han känner sig extremt sårbar om det skulle dyka upp några som inte gillar honom på det här torget. David Bardavid tycker att det är ovanligt att så många av de misstänkta pratar under rättegången och erkänner andra brott än mord. I det här målet så är det ingen som bestrider något faktum vad befann du dig, det berättar man när befann du dig där hur tog du dig dit vilka var du med och så liknande det är helt klarlagt i målet och det är, aldrig, det är inte så att de tilltalade på något sätt bestrider utan hela rättegången har gått ut på att man rör sig som polis och åklagare säger det händer vad åklagare och polis säger men det, folk säger, det de tilltalade säger är att det har inte varit något planerat. Vi hade ingen aning om att någon hade en pistol. Väl på torget så är det ingen som är redo på att någon ska skjutas. För det finns ingen plan. Utan tvärtom, vi träffade Minklund som är med på torget så säger han just... Jag ville bara därifrån innan någonting hände och oss något. Men åklagaren Maria Torell blir inte så förvånad över att de pratar så mycket i rättegången. Bevisningen i form av övervakningsfilmer, de åtalade stena på till exempel handskar och mopeder, är så pass god. Vad ska de göra? Vi har ju så mycket bevisning. Så vad ska de göra med att bekräfta det som redan är bevisat? Vi har ju alltså, ovanligt mycket bevisning. Och det var ju också väldigt tydligt att först när de hörde så länge så förnekade ju alla egentligen delaktighet på något sätt i det här. Sen så när de insåg vilken bevisning som fanns då ändrade de ju sina uppgifter. Men det är väl helt enkelt så mycket bevisning att det finns inget annat att göra än att bekräfta det som redan är bevisat. Det som är ovanligt är att man har så här väldigt mycket berusning i den här typen av mål. Och då är det ju så att vad ska de göra om de finneker? Vad skulle hänt då? Alltså då med den här berusningen? Det är svårt att se något annat än att man skulle bli dömda då. Så får de ju komma med förklaringar. Det är också tre personer som är åtalade för medhjälp till mord. Det är en av ledarna från Södra, hans dåvarande flickvän och en 19-årig kille. De ska ha planerat mordet genom att till exempel söka på fordon i området, hjälpt till med maskeringar och tagit hand om den misstänkte skyttens mobil under mordet, som vi hörde åklagaren berätta om förut. Och ex-flickvännen, en 19-årig tjej, hon sticker ut bland de misstänkta. Hennes advokat Anders Lindstrand. Hon är ju en ambitiös tjej som fram till det sikt tredje året på gymnasiet och med toppbetyg i allt. Och dessutom så har hon arbetat på kvällar då under studierna. Och så hon har inte haft så mycket tid över annat än läxläsning hon är målinriktad och vet vad hon vill och umgås med familjen. Och så emellanåt då när tid ges så, så träffar hon den här killen som hon har varit kär och förälskad i Hon greps några veckor efter killarna och sedan dess har hon suttit häktad misstänkt för medhjälp till mord. Hon blev ju alldeles förskräckt när hon delgås. Den här misstanken hon har ju under från början till slut förklarat att hon är fullständigt oskyldig till detta och inte haft en aning om någons delaktighet överhuvudtaget i det här... Under rättegången så säger hon att hon fick panik när hon förstod att Hamid var död. Och att hon skulle ha deltagit i planeringen genom att till exempel söka på fordon, hjälpt till med maskeringar och tagit hand om de misstänkte skyttens mobil förklarar advokaten så här. Att de här uppgifterna kommer fram, det är ju för att min huvudman, min klient har lämnat till polisen allt hon vet och allt hon känner dom. Det är inte hon som har lämnat över någonting eller tagit emot någonting från någon bil. Men under rättegången så säger hon att hon nu är rädd för att hon brutit mot tystnadskulturen och berättat om det hon vet. Men också att, citat, om det är vad som krävs för att offrets familj ska få sinnesro så sitter jag gärna här i tusen timmar till, Slut, citat. I rätta säger det spelar ingen roll. Och, och, och, om det där skulle kunna utgöra någonting mot henne själv eller medföra att hon betraktas som en som lämnar upplysningar eller uppgifter om någonting. Hon bryr sig inte, hon är mån om att det här klaras upp. De som bär ansvaret för detta tycker hon ska dömas, även om det skulle vara så att hennes pojkvän är delaktig i detta. Hon vill inte ha med, med kriminella att göra överhuvudtaget. Eh, eh, eh. Den här pojkvännen som hon har haft har de ju insett att, att det, det skadar ju henne själv. Blott bara genom att vara närvarande i samma på plats som han är. Och de sökningar som gjorts på hennes telefon dagen innan säger hon att pojkvännen har gjort. Åklagaren Maria Torell igen. Det kan säkert stämma att det är han som har gjort de sökningarna. Men jag påpekade ju att... Det talade för att det här var ett planerat brott så varför använde han inte sin egen telefon för att göra de här sökningarna utan kvinnans telefon. Jo för att det inte skulle synas att eh, han hade gjort sökningarna på samma sätt. I slutet av rättegången yrkar åklagaren Maria Torell på livstidsfängelse för fyra av de fem åtalade. Alltså för killarna. Även för de som bara åtalas för medhjälp. Eftersom de enligt åklagaren planerat brottet och låtit andra ta de största riskerna. Det här är ju så väldigt allvarlig brottslighet. Det är skjutning i gängmiljö på ett torg. Massa människor uh, runt omkring som inte alls har med den här gängkonflikten att göra som hade kunnat bli drabbade också. Det skjuts ju mot den här spelbutiken. Där hade ju vem som helst kunnat vara och det hade ju kunnat bli många som blev skadade. Advokaten David Bardavid tycker att livstid skulle vara ett alldeles för hårt straff i det här fallet. Det är uppenbart för alla och allmänheten också att vi har ett bekymmer med enskjutningar. Men det som skrämmer mig är att eh, det gör också att man kanske inte ser skillnad på eh, omständigheter och omständigheter utan så fort det är en pistol inblandad så tycker man att det här är det värsta som har hänt varje gång istället för att kolla individuellt och kolla generellt, vad är det som är hänt egentligen i det här fallet? Advokaten Max Algren kan förstå att åklagaren vill se livstidsfängelse eftersom hon ju menar att det är ett planerat mord. Men han tycker som sagt att det inte finns någonting som pekar på att de åtalade planerade. I så fall hade de väl inte gjort det på ett torg där man visste att det fanns kameror eller bara kastat iväg vapen och fordon efteråt, resonerar han. För den 19-åriga tjejen ville Maria Torell se fängelse mellan åtta och tio år. Men när rättegången slutat, då släpps hon ur häktet. Tjejens advokat Anders Lindstrand säger att det blev en stor lättnad för henne. Det har ju varit en mordröm för den, hela den här perioden. Vi trodde nog att hon skulle släppas att tingsrätten skulle finna att det här inte fanns någon egentlig bevisning mot henne och att de uppgifter hon har lämnat var och har varit genom korrekta och riktiga. Det är klart att det var ju glädjande nästan som en känsla hon beskrivit det. Nu har domen kommit. Den misstänkte 20-årige skytten som ju erkänt grov misshandel eller vållande till annans död. Han döms till livstidsfängelse för mord och grovt vapenbrott. Tingsrätten köper inte hans förklaring om att han skulle ha handlat i nödvärn eller att han sköt för att skrämmas eftersom han trodde att Hamid försökte ta upp något ur sin väska. Tingsrätten skriver i domen att det genom övervakningsfilmer är klarlagt att skytten tagit upp vapnet ur sin väska, hållit det framför sig när Hamid kom ut ur spelbutiken och skjutit. Och när det kommer till den andra mordmisstänkte 20-åringen som var på platsen vid skjutningen så döms han. Men inte för mord utan för medhjälp till mord. Han får 14 år och 5 månader i fängelse. Hans advokat David Bardavid. Jag anser att eh, domstolen har sträckt sig lite för långt för att döma min klient. Eh, man har i delar lyssnat på det vi har sagt och det vi har visat. Men eh, man har ändå valt att fälla min klient genom att eh, på något sätt måla upp en större bild av händelsen. Eh, istället för att gå på, rakt på eh, vad min klient har gjort och inte gjort. Men vi kommer överklaga den här domen och vi ser fram emot en prövning i mordet. Ledarpersonen i södra biskop som misstänktes för att ha planerat mordet döms för medhjälp till mord till 14 och ett halvt års fängelse. Den fjärde mannen som har misstänkt döms också för medhjälp till mord. Tjejen däremot, hon frias helt av tingsrätten för misstankarna om medhjälp till mord och det var ju väntat eftersom hon släpptes ur häktet efter rättegången. För tingsrätten, de tycker inte att det är bevisat att hon skulle haft insikt i planeringen trots att hon alltså satt i samma bil som två av dem som nu är dömda i anslutning till mordet. Daniel Jonsson som är kommunpolis på Hissingen i Göteborg pratade ju tidigare om att det varit ett lite oklart ledarskikt inom södra biskopsgården efter domarna för mordet i Gamlestan 2020. Och om den här domen skulle stå sig i hovrätten så skulle det innebära att fler inom södra blir borta från området. Men risken finns såklart att andra försöker klättra i hierarkin. Det kommer ny underifrån, och det är viktigt för oss att ha den samverkan med, framförallt, socialtjänsten och skolor. För att se vad är det för riskungdomar som, som kan tänkas ta vidare. Men när vi tar bort de här överskiktet som överskiktet, ja, när de inte finns längre ute på gator och torr, då finns det heller ingen att, att se upp till eller få uppdrag av, eller att liksom vilja nå upp till. Så att rekryteringsbasen blir lite mer, ja, den, är, den är inte lika stor, ser vi. Sen så kan det ändras över en natt genom att det sker en ny skjutning eller något annat händer såklart. Men vi känner att vi är liksom på rätt väg och då pratar jag långsiktigt på rätt väg. Du har lyssnat på Petre Krim om mordet på Länsmanstorget och konflikten som aldrig tar slut. Producent var Lars Truedsson och ljudtekniker Johan Hörnqvist. Och det var frilansjournalisten Carvan Faraj som gjort intervjuerna med Petar Petrovics föräldrar för P1s dokumentärserie Smuggelsverige. Tipsa oss gärna på p eller på 073 461 2915. Där når du oss också på signal.